Baina, bueno, gaurkoan, e, bestelakoa izango da ba, gure gombi datuek diguten gaia, beraiek Xavier eta Josean dira, Arratxaldeon bihoi. Berdi, berda. Eta zuek duintasuna elkarteko kidiak zarete, egipuzkoako jubilatuen eta pentsio duenen e, elkarteko kideak egin zuzen. Baina, geroxen gara. Eta, bueno, e, Arratxaldeon duan hori di, eta... Ando izango da nei. Ba bueno, soy urrengo minutuetan eh, aukera izango dugu hitz egiteko, egitendu zutenaz eh, jubilatuen egoeraz eta hainbat eh, kontuetaz eta ez dakit andoni nondikan hasiko garen. Bueno, ba pizka tornala ez dagoen esplikatzea, nundik eh, nondik nor da, da ba, sortudan edo talde hau eta ba zaintzuk diran ba zure aldarrikapen nagusenak edo eh, oh. bueno, E, guk esatekoa daukago, duintasunari zena, e, azalduzala, oandala urte bat, ta erdi, bi mila, ta amabian, e, azalduzan, e, amabi martxuan, martxuan amabin, eta lehenotik gabiltzan lanian martxuan, e, gente multzo bat a ber se indogenuen guren pentsiluak nola bat ere ez burrisketarik egiteko guen pentsilua leno u beste urtian lana nola ingenun ta ohal nahia de leno kenduta ohani kenduna jan dabitzen jendi hori pizka bat esateko ez, ez gaudela dos hoien zeekin Orez pues, pixkana pixkana hasi gin, e, biltzen e, lapeko jubilatuak, labeko jubilatuak ginenak, hasi gina gutxiela be duen artian e, zala bukatu ordu lanahi utzi eta zala bukatu ren lana. eta ordu pixka bat or, sortzen sortzen hasi gina batzuk besteak eta bueno, esan du lehen ho bezala, Eh, urte tardío, hola. Eh, batzuk eta duintasun izena hortik antea izan. Ta bueno, ibili ga piskada piskana eh, lanian. Ta bueno, garur, daukau, gio esango duen bezela, se magro se inditun, ta no hago azen, zeretik anguazen, ta barta Eta gutxura, baldoka aurrekaririk edo pertsona helduen edo an, antolaketa batek eo Euskal Herrian. Ta, nik onarte nuna zautzen, eo? Aurrekaririk zei esan nahi ez unes. Bueno, ba, baltzeon, ba, ez da duela urtean batzuk eo baltzeon beste nolabaiteko. Ba, zauden, baino pixka bat e, urrutian ez da izatea, e, zutela ematen e, ortsauden o ez zauden. Yeah. Kalien ez zauden, dagoaz geha pixka bat, egurrematen e, ez, baina, bueno, e, kale ateatzen, e, indarrago nahi dut, dagoen nahiak ateatzen, e, jendean aurrean. Egia da, azken, e, azken, telefonan zuten zaigu, baina, bueno, azken urteetan asko egiten dela, pentsodunen e, jubilatuen egoeraz, egoerak askartzen di joala, Baitare zenbat bate karga ba, familiarekiko eta egon daitezkela, Baina ezta da hainoikoa e, ba, kalera ateratzea jubilatuek beraiek deitutako manifestazioetan ekimenetan, e, ez da hainoikoa antolaketa hori ez da. Ezta ba, andonik esaten zuena urteetan ez duugu ezagutu olakorik. Ez, bueno, eh, ondo esan duzutemezela, azdia kalien ikusi izan, erdile esan duzuen, bat bazauden hor, ez da gizertan, zauden, baina bat zauden hor, bat zu gitea da, bueno, gu asiginean, ta, bueno, atea behar dugu, eh, jendia, eh, jendia di esatera, eh, nolera gauza, zetik adingot dugu zapaldu, eta, bueno, oan ikustete gu asiginean dara lagu bosturte, baina, ja, ikusten nahi guk esatea genuna egila dala, Zatik, ja, haidira, kentzen, kentzen burrizketa asko egiten haidira. Guen pensilua, hai, ez guen pensilua bakarrik. Hor, leheno daude e, alargunak jendia eta e, pensilu ez dakotenak e, ladeon bosteon. Oitanak oit atean behar dira kalea. Zatik, batei esatzen, daizketa baino, inorak ezagin. Besteik, bai di, bai, bai, bai nik dut, eh, ladeon peseta. Baina, bostez hain behar Ordu, nginen pixka bat, bildu danon artigen, eta danak ateatzen, bueno, azige, handala, urte, kalian, giten, giten, eta bueno, asige hau handela bi Tarni... urteo, kalian manifak iten, konzentrazioak iten, tabar, Eta ateatzen alda jendia? Bai, bai, e, esan egiten oso, pozi gaudela, gu o, beste gauza, esan dute beste jendia, baina gu gaude oso poza, eta gure entzea, gure da, eta pixka bat, e, esan egiten, eta... E, Gukitzen duen zehokin, e, ingo deula, e, ilan, ilan, emedetzin, ez, ilan ezbarkatu, ingo deu, oi doan galitxun ez buruan, baina txurilan. Inberdeula, e, lehen hori bitxenunan erritan, oan inberde gu bat, ondila, horzoaldeko deiketakin, e, inberde gu provintzi guztiko donostin inberde gu. Eh? Manifestazioa, konzentrazioa? Ba, bueno, manifestazioa da Manifestazioa, bai, manifestazioa nahi dugu eh, Igin eh, pixka batatea Beste beste tokitan itia eh, manifestazioik Ta ju nahi dugu eh, diputazioa Ta geho, zea, este goberno Dakantzea bat orz Gobernozilea Oita, oita Oita, hola Aera, Egia dara, eh, bueno, ba igual Ego eh, Egun, ba, jen, jendarteak edo bizitzen krizionekin, ba, ba, pentsion dune edo soldatarekin, ba, gerota jende gehiago edo bizitela. Hau da, e, pentsionek edo, pentsion murriz, murrizketek, ez diatela bakarrikerak egiten pentsio jasutzen duten pertsonei, bai, ba, beraien semei, bai, beraien e, bilo behi, eta horrela ez, edo? Bai, e, bai, bueno, bai, bai, oi egila, bai, zugezan dezuna, baina nik izan dut, que pentsioa ja... Ya... Zemat, zemat, e zenbat zenbat urtetan ariida e, haiidiak e, e, diduaken., enttzen bueno, ez ema behar ematentu zekin ez dute otzen eta geo aparte ke du za otzen baiz zute puntu bat goandalaaz da ize bat urte goatzen hau billiogin urte puntu bat, baina irrete Pefen. Beste puntu bat. Hor dut, oi, diru, egetjo da, eta hor da, idia. Oandala, ez da, izan, ez da, eguneko ogeita sortzi, o, gutxioago, gaur reunian. Eta eh? esaten du, bai, azuek ondo, bai, ondo, bai. Ala behar, ondo. Baina, egetjo irabazita, egetjo irabazita, eta familiei, egetjo lontzegoa, ez da aparten, guen pesiluak, guen, guen semiak, guen hiluak, lan egez eta eh? da gaude, danak etxian sartu eta ez dakitela nola atea eta goen abukatzenian, akabo eta nik uste dut e, pixkaat e, goen gobernantiako goen hori buru onoiek on inbiltuela pixkaapen sazatik kontuzi biltzeko, zati jendia gosia pasatzen naulima, ordu bai ariak ordua lehen, behak ez duten naiz pedo Baina, nena... Bueno, jakina da ere, bueno, jakina da, edo ahots batzuko esatu dute beintzat, guzti hau edo pentsio murrezketa hau eta, ba bideratuta die joala, ba no loaiteko, privatizazio política bateran, ez edo se silitzago hasen neguruan zoeak. Bai, bai, bean el buru da, ben el buru ida. Bean el buru da na pris prisazi zatuta sup lanai da eh? Ba que baketxekitio mezela, zuri bata zutziua. Zatik gobernuan kontuakin, inleiteke bueno, hau privati zatu baina hau diru hau nola behar deon, kendu intituta. Dana hortikoan digua, baina dana, dana, dana, dana privati zutziua. Zatik zatikanda eh, behantzako diruan hundikan sortu gehiago behantzako behantza, behantzako, ez lagilien zako, lagilien zako, kaleko jendien zako. Eta bizo da zuen, ba, erakundera edo bueltatuta, ze da no, zuen antolatzeko modua ozer, realdetan doka presentzia, eta nola no, korrigatzen zatebestea egin entzeko realdeko elkartekin, baldin badau de, doztakita duen, doztak duen, bai, bueno, guk eh, esan nahi genuke gabiltzala oandikanez nahi ez duelako, ez duelako nagoik, E, gabiltza e, Euskal Herri n, danian sartzen nahi, baina e, desgrazi zohan dikane e, Gabiltza e, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta gipuzuan. Zahorritien ditugu gure biledak, hilian e, behin provinziala, eta geho e, urzian beste biola Eh, danon artian. Baina nahi kienuke iparraldeo iparraldeo nea eh, Euskal Herriko zean sartu dere bai, baina bueno, hoy izango da mancho mancho, zarekan, bueno, ikusten dugu handik anfaltada, zareko, zareko, guenak betezkeo, nahi guai izango, bai, uste dut nik batzuk igual izango da, pues, bai, mi, ustakize bai, baina gauzak inberria mancho mancho, zareko, lan asko dago itiko. Ba, zeon, ben ikusin un pinta bat, esatzen zuna, vamos despacio, porque vamos lejos, eh, zeo? Ba, ba. Ola, ola, ola da, gauz, gaza ola da, eta zeinta manxo ojon, eh, pauzu eman ta guain, eh, atzea bota beharria, nahu beharria, eta venga. Hau eta horla, bai. Tato hono hartian, gero. Claro. Ba, ba. Eta oñarte horrun esan dezu, inditu zua horla konzentrazioak, manifestazioak, o ze, ze, kimen burutitu zua, eh? Bai, eh, bueno, inditu añarte, manifestazioak, konzentrazioak, eta, bueno, indi, inditu para salvar eh? manifestazioak gazteizko parlamentu aurrean con parlamento ave en dicho eh en petak daukagu siladura bueno sartzera eh da torre no asteartea saltza la sati gar bueno le estu de san baino biliguean san bilabete E, Piskabat, e, murizketaren kontra, o, mila kopagoaren kontra, hagu e, e, e, izan, hagi jo, sinadura biltzia izan dago. Oan dago e, sartzeko barrua. Ta da, azaloan oita batian, sartuko biltu barrua. Da dia, berro, berrogeit mila, si. eh? berrogeit, mila, firma, ho, sinadura, berdindu. Jo, ikusta, bagoa zola noaiteko ba, ba mugimendua osortuta zenolako zenolako arremana edo zenolako erantzuna jasotzezue gainotzeko ba, bai eragile, bai pertsona individual zein erakunde publikoengandik. gandik Ez eh, bueno eh, dago oso pozik oso pozik gaudela zeatikan eh, guazik gineatikan oan eh, etorri dia, ondo gauzela, ondo irutze zaitotela harta barta barta, barta Bueno, eh, mantxo-mantxo azibaginan, noan yeah. esan nahi dut duke, eh, ohartzo aldetik kan, elkarte eh, eh, el jubilatuan tadana, eh, pixka bat, eh, sartzen nahi diara martxan ontan. Este eh? zeak, eh, mm, jebinis dake bai, sartzen nahi barrun naiz nahi behiez, baina, bueno, nik uste dut, ez dara akusti joa jubilatuna. Garen zatekin, bueno, gaztia joeldu bai, ariatuko ziote bere jubilatzi una, Eh? ta orduan oan intako gautzak ondo bilatzen matio behantzako asko zo beto. Orduan ez da guzti jubilatu eta pensio nabakarrikan. Gugu uste danana, danon hartzien inberdun eh? lan ma. Aure eko, jarri goberdun harri jarri zer inberduten. Eh? Ez banketsi eman, bestiai diru eman, keo, bueno, lapurrak emateo nago da, beste bat, dazu bat, galo? <laughs> Ba, nik ikusi nuen zuen, zera aldarrik ba, apenen horri alde bat, ozea, ba, manifesto fundazionala, osan ganezakela, eta bertan edo korri nuen aren araberaz, zuek esatzen zuen artean, eta balizko iraultza baten artean dagoen bat artea otxiki, esango litzateke, esan nahi deteneko oso diskurso ba, ez dakit, erradikala, edo eraldatzea bintzat badukazu, eraz? Bueno, eh, nik uste dut esan eh, zuen diskuntza erradikala, Ez da laguen ahoi, gui itiendu jaiut eta e, gure bizitzak beak behak diru radikalizatu on, on, ondo jarri, baina jana falta eta diru falta ganien e, itiendu danak, bueno, batzuk danok ez, eh? baina gu nahi dugu danok bustitzea gauzo egintan. Eta gau zute andonik aipatzen zuen, e, bueno, nola baiteko... Zafundazionala, pertsona helduen e, jubilatuen e, eskubideen karta iratzi duzute, hori okerrez banago, konpartitzen duzute e, Euskal Herriko beste eragile beste jubilatuen elkarte oiekin. Zer dio, zeintzu dira orokorrean estakiteen maten digundein bora den denakaipatzeko, baina zer dio e, eskubideen karta horrek? Bueno, besteak guguren arremanak esan diut zergean eta nola inbeherdegoen, ez da? Ordo, eh, ez da, ondo uler, zuen zure galdera, baina gug, eh, lehen no esan duten bezala eh, gipuzkoan abata, da gauzkago, eh, gug gea duintasuna gipuzkoan. Pensionista lanean, araban. Pensionista martxan, nazarraban. Pensionista martxan, bizkaian. Bueno, gipuzkoan, E, ...duintasuna bezala... Eh? Eta, ...baina zalá eh bañoi guen guen ser eta denen artean eskubideen e, karta bat eh adostu zenute nokerres banago bai bai oi hola da, da Baina esan da bestia... sanzuke bestean nahi bertu on hartu ber setu gutute ber hizu setikan e, ondola ere hasi ginean badia beste jubilatuen plataforma dautzenak baina bueno eh bat itxe zuenian e, Manifakin bihar dira lapiskako gortu, zehada jo, no gobernu zivila jo, nabartako dia, piska bat atzeatu iti. Baina, baina, bueno, oan, dakago, beste zabat, beste, beste gogez gehaan gildituko leheno esanakien, hor du, haigea biltzen. Ta gogezan nahi dugu, oan, hor e, soaldien minipin, haigeala biltzen, eta bastante ondoikua, leheno esan du, e, e, gipuzkoako, Sena idegu bildu emanifata eh, kontsentsazio itzego Donostin bulebarrien. Eh, naidegu, ta bueno, eh leno baginean eh, errentegin hasi ta bi eh venteindaroste 8 elkarte jubilatuak. Ta bueno, aurrena bildu eginun Zortzi joiek. Aurrena sizian iru lau, bost, sei, 7 8 jak zatu bildu eginun. Ta ona igea, bueno, igea eh, lanean Eh, San Juan, San Pedro, Lezo, eh, Oherzun, eta bueno, nahi dugu sarture iruntan darri bin. Baina, gu gauden jendiekin damla ez, ez aletzen ezge, aletzen. Al Dako gordua, garrapatu dut, baina oso ondo. Gordun, bueno, ait, aldean nahi, jenei geha. Ezan nire duke eh, iruntan darri aldeko jendia, o, jubilatu jendia, ipix, eh, nahi borde dute, gukina arremona eta jarri, eh? Beakkin bean errin aurrea emateko guen zeekin guren laguntasuna o, o beakkin bean ideiakin baina bueno, guk esan diku noza niku uste tano bildu behar deula o anda kom eta aipatzen genuen beraz eh, escubide escubiden eh, pentsiodunen eh, karta hori Zer, eh, zer dio, zer, zeintzu dira pentsiodunen eh, eskubideak zuen ustez? Bueno, gude, eldu edo pentsiodunen kondizioa, edukitzela iritsitakoak bizitza duin baten eskubidearen izatea. Mila euruz azpiko pentsiodik ez ekidatua dura etxe bizitza zaharoko arte eta osasun ziren eda aizaldia eta kultur propioa izatekoa. Emakumezko eta gizonezkoen artean eskubide eta be tebearrean berrintasuna etxeko lanak eta asialia jor partitzea. Tratu fisiko psikologia txarren aurka egotea. Epatzen dituzu gizon eta makumen arteko e, ba, berdintasun, asmori, eta ez dakit, uste du gure adinean gu e, andonitabioak zuen, baino urte batzuk gaztiagoa gera, eta gure adinean kostatzen bazaigu pentsatzen dut, e, zuena nere bai hori hori zaila izango dela, erronka, erronka ondilea izango dela. Bai, bueno, e, ez dago, eta ondo esan duena, zuena, bueno, guk, bizi indego bi, bi aldekua agar leno diduan gatikano ez da egin zel, bueno ez da non meste, baina oan dia egin egin emakomegizu ono ez dago, eta ez da egin dago ez da egin dago eta bere separazioago ez da egin nola zan, eh baina, bueno, gu dakirunez, mine pin, inbibaldala, oi aurreatu, zateken ikusten madur dugu eta dan ordu dakirun bezala E, igual eunian bat azpanima bi emakumiltze dute hor zelbagartat hor zelbagartat hor zelagartat hor zen horren atzitik eh? baina zeh zelagatat zelagat hilzatik eta manifestazioen ez da dut inberde ulana oidanak eh? ondo zera ondo, ondo hartzeko eta eh? eamateko aurrea ez talen gertatu olako olako zik bohingo dugu HD musikal txiki bat eta bere ala gaudez eurra honetan Baduintasuna el karteko gure bi gombi Eta kogei gutxi, zebra bidean jarretzen dugu alabedi, antxeta eta infozazpi erratien artean ekoizten dugun magazin honetan. Eta horkoan bigon bidatu ditugu hemen e, gurean duintasuna elkarteko kideak dira beraiek, e, Josean eta Xabier, eta jubilatuen egoera zitzeiten ari gera ari gera beraiekin. Eta dut lehen aipatu, baina I'm so sorry, entzuten ari gera, Kitty, Daisy eta Lewis taldearen abestia. Bueno, abesti ba, hipster da moderno entzuten ganoen bitartean, hemen gure artean egizketan egon dukea, eta komentatu digute edo, ba, neko ekin behar dutela urrengo martxoaren ogeita bostean, ez alda horrela? Bai, zun behar dugu parlamentu aurrela, Kopaoren aurrean aurrean fungogera gente, bueno, pillabato fungogeterak eta bueno, 204 sartuko dira parlamentoan barrun, e, guren eskutitza bat barruan sartu ta, haber, kaso ja ite dion sare damaka omensten le nodiputso ja ginebilginan bat, a ta, ber gutxineko ezrespeto biziategin e, dion kaso, kaso gutxinerozin, eh? Ja? Ioala respecto a esta que me ha rescuada dan la porra allí en allí en Aneo Está sin martxo, ordun, e, zuen eskubideen karta edo bertan presentatu Bai, bai, ya eso ni su mesa la ya no itaugostian o en pues, eskutza bat, eskutza, bueno, oguren, e, ez esan, eskutitza, bueno, o guren eh ustei no eskutitza. Signatura, Zartuko ditu, zatek ego zine dire eh, kopagoaren kontra. Orduan esan deun bezala... Kopagoa do ber orden, eta xan ganezak ez? Bein orden dutak bigarren, lehenz orden du Ba, ba, ez, bueno, da repago, repago. gaizki margatu. Eh? Kopagoa izan bela dian, da repago. Eh? Orduan atik repagoa dekin ez den kontra, zartuko txu, biltutzen haitu iran, bila betean, Ya muito e, barrua eh sartu ta ber kaso egiten dio un ja baina esa digantikoa 40.000 signadura bildu ditu 2000 betean Gipuzkoagusin Maria ba? Eh? Ta, bueno, eh bai gugu gugustenu maino geio daia. Bai. Zatik gugu eh dabiltzane e, atzetikan Berro gaiatetia. Igual, utzi bitu hor, bildu gabe, ez gailako, jendia, alatu gubibili geha, gu gabiltzen herritan. Geo, zailatu geha, beste herritara gutia, baina, bueno, e, gipuzkoa herritu guztia, ez geha, gulo no, egilea da. Zalianako. Eh, Zalianako, jendia biharra. Naidunak, eh, eh, jubilatu eta pensiunadunak, barak izain, guen aurrean, o guen, E ondoa atu eta ugekizango ok, juztein behar duen eta nolain behar duen On, onte zeitzela eh, bapisa diakurkoet eztok pasea jazuen txartela ego. duintasun elkart bueno, eta bamen ba, elbidea eta telefonoa eta eta emela duintasun elkartea topale, ai, topaleku aiete pasea leku ala erogu eta bost donostin telefonoa behatzi lau iru bi bat bost bi bost zazpi berriz zangoet Behatzi, lau, iru, bi, bat, bost, bi, bost, zazpi. Eta edo elbide elektronikoa, duintasuna elkartea arroba gmail.com. esango dut, duintasuna elkartea arroba Duintasuna elkartea dana juntu dihoa. Z ba, norbaitek zuen gana edo, bekertotunai batin bodu. Eta telefonoak ematen ari zarela andoni, eh, mango ditut ere, bai, antxeta irratiko telefonoak. Akaso... Bai, seg segundu batez, telefono mobil korra ezetean eta antxetik importanti ere, osake ezan ningoet. Sei, zortzi, zortzi, zortzi, bat, zortzi, zero, bost, bi. Sei, zortzi, zortzi, zortzi, bat, zortzi, zero, bost, eta bi. Eta, bai. Jartzeko duintasunen mm -hmm. eh, goitko, baina hor jarrizkeo emango itxute, nahi du nahi erribako itxetako kideen eh, zenbakia, mm -hmm. eh, deik eta iteko, muli horra. Eta nik orain esaten nuena, emango dut ere bai, antxete erratiko telefonoa, kaso entzuleren bat, badu galdera bat ezerbait zuen zako, eta ba, antenan gustora sartuko dugu, beraz 0 bost bost bederatzi, lau sortzi iru sei, sei bost ipar deitzen badazute eta goaldetik deitu ezkero, 0-0 iru iru, bost, bost bederatzi lau sortzi, iru sei sei bost eta gutxinaka gutxinaka jungo gera maitzen, baina amaitu baino lehen e, ba, pare bate galdera gehiago, ingo izkigu gure gombideatu egin eta nik neko nuke pixka batzuekin Ba, planteatzea, planteatze a ber nolako itorkizuna ikusten duzuten zeren egia da ba, he, esaten kontatzen ari sineten ba pentsuak jaisten ari direla e, repagoaren kontu hori ere bai bueltaka da bilela baina nola ikusten duzute itorkizuna ze askotan esaten da ez e, ba e, garenak akaso aiatzen garenean jubilazio garaira ba, jubilazioa egongo den ere kolokan jartzen da nola ikusten duzute panorama orokorra Bueno, gu ikusten dugu, ez dakit igual izango gara pixka bat, eos eh, korrako, ez dakit, oso, oso gaizki ikusten dugu gaztean, guen semian da guen ilu baren eh, eltorkizuna, ez dakit, ez dakit eh, aliatzei ganean, nahi dutekanez jubilanzitua eh, gora jarre, ir, irurogeita, ama bost, irurogeita bost, Zazpi urtea, markatu. Iruita urt nahi dute. Tako horre aile txasenian zer. Naneik ez da gota. Zena idutea. Ba. Hoan eh? dala, eun urteo, berreun urte, bezeko pobresi, ja jarri jendien hartian beak goiko jendioik ondo bizitzeko. Puz pues ez da git, obeste laidia gerraren atzatikan laidia. A berdanak zehatzedien, garbitiu beak ez dira ikomenio. Nik usteet hortikan ikustu dutela nik gauza, baina guenen etorkizuna ikusten dugu, eta gu geran kideak minipin aurrea seitzeko egoera onala onarakoela, eta oandikan uste dut gazteia gela, zarren e, mailean gazteia gela, eta ingo egela segitu aurreak, gu oidanak, oidanak e, bideonia jarri arte, ingo dugu segitu, ta, ingo dugu inbeardan gauztak. Eta eh? ez da gipa, nik eskopetare, ez da gipa prestatu beharko deunga mal mihautan <gülüyor> bai ikuste abai ondo zabitzatela eta eta arazoen erro eta arazoaztela ze, ze oantxe, ba, e-mail bateo karri digute, jaso zue jasode zuen ba, posta elektroniko bat Esplikatu pixka ze, ze pasadan, eh, o, ze e mota motabiali dizueten Bueno, e... Eh eh eske, da, da, da lo chagarrejada oloko loco gauzak eh nagorentzulek esanu dute biegon bidatu baina bakarraitzen ari da eh xabierr hor daukago ba, e, e, bueno, beak... pasatzen eta baina hitzein gabe sekretario modual torria <laughs> oso da ari da eta utzi gaza dio <laughs> eh bueno da, da eh guren pena baina esan biharra dago eh Espanyolak, baina guk nola ez gian espanyola guk gara euskaldunak, hori un eh, estrageriko, beheldute eskutitzabat, eh, guk gara deituz, eta gello luzatu biharrian, espanyol, euskaldun eh, putok, eh, usteko behitipak eta guk euskal erritikak marxa itiko behitipak behitipak. O da, ja azkenekua, etxu biharrona da, neera dien, holako, usta. Eh, baina, bueno, eta eh, daibizute... Eh, nahi dugu pixkaba jarri de, jendian horrean e, erderaz ingodut, euskeraz, bai, eskodaz badakat hemen txedokat. Txe Azarroan amai duan, iluntzeko zortziak eta amazazpien, gipuzkoako pensio duenen interesen defenzan, bihar duen duintasun elkartearen posta elektronikoan, mezu bat jaso genuen. Ala deitzerik badago, Mehatxuz eta Ida Inez Josia Luis Prieto Delako baten elbideatik prietoko arroba honen aurrean zera adiratzi nahi dugu. Madri Lugo gobernuaren aldetik baita gazteizko eta irueneako gobernuatik ere ekonomiko ekonomiko osasunari eta marki naziari dako gionez zigortuena den gizarte sektorea baten interesen defensara zuzendutako pensioetunen elkartea moduan. Inorki, abuiatzen ditugu mezu horretan jasoetako idain eta mehatsuak Eta gaude liskarretan aritzeko gure interesen defensan indarrak batzeko baizik. Portaera horiek ez dute tokirik gure eguneko erunoko garduetan portaera horiek gehiago. Dira mafiarenak edota pensio duen koletiboaren defensara zuzenetzen den gure harreta Beste kontu batzuetara, desbireatu nahi dutenak. Mezu hau agintaritza guztientzaren eskustenko aukera aztertuko dugu. Mehatzuak persona baten izenean egiten direla ikusita. Bede porta eda zigortzea bidezkoa izan daiteelakoan, Serio hartzen baitugu idatzi horretan egintago mehatzu eta idainak. Oarra, ezakintze doakizun elkartea jaso duen mezua. Gipozko, oita, ogei biblia eta hamaiduko azarroan amostean duintasun elkartea. Ba, Ba, hori, orian, bizikita jaso zuten email bat, eo, Luis Prietona, ba, Cristonak esanez, eh, mehatxuak, irainak, e, euskalditikan kanpo emigratzeko eskatuz, eta bai euskaldunekin, bai katalanua, catalana-karenekin Ba, oso horke hartz. Bueno, honek nikuzte betza tekau zaun bateo desena iduela. Ondo izatele lan señale dala. Bestela dizueten kasoekin, osea que bueno, beintza adminaio egin egite zuela Mateu. Askenekoa sea eh orla bezat borobiltzearreneo zuek einbeste urte amazkizuela ba esan dezau bai lavn edo beste esparru askotan ba jardunean eta borrokan ze kontseillo emango zenizkiete ba borrokan edo ba krisiari kontekstu honetan edo borrokan edo alternatifak sortzen ba azten diren generazio edo belona aldi berriei Bueno di quesan le dio geo guke sanidute eh, oso oso eh, egoera txarrian gaudela Ta chartu ingo dela. Orduan, gastehendia mesedez, así, eh, asi, borrokan guen, eh, guen launtzaekin, ordanen launtzaekin aurrea ematelegun, eh, goitikan ze indai diuen pizka bat, eh, usteko gutxinekoz eh, bihurtu. Sagitemestela, eh, ondo ostaro izanan baina gazti egoso gaizki pasaber dezute. eta mesedez bildu Ta borroka nasi Ta gora Ida wasi Ha da fok